قالوا علي وانا اعوذ بالله من سَيَأْتِيَ آمَالِنَا مَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَلَا ظِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذِلُّهُ فَلَا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَهْدَهُ وَهْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ <clears throat> وَأَشْهَدُ سيدنا و سندنا و شفیعنا محمدًا عبده و رسوله صلی اللہ الی و اصحابہ اجما عین امما بعض فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رام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 زما عزتمند مسلمانانو وروړو ستا سولان دي ما د الله رب د کتاب د سوره ابراهيم اول نه ل نمبر آیات اغه ولستو الله رب العزت زما د خلینا اغه الفاظ اوباسي شه आवाज شما او استاد سو د ټوله پاره د دنیا او د اخرت د عافیت سبب او د ستر عیوب سبب وګرځي زت مندو د مجلس ک لول علماء اکرام ناستی او ز حقیقت حال دادې چزب د دی باندې ملامت عام يم خدا د دیغه حکمي جز دل تراشم او د دی مخه خبر وکم نا علم شته نه عمل شته د الله رب العزت زمنګ اسلاد دنیا او د اخرت په خپل رحم سره وکي داد الله رب العزت لوې فضل دے علما کرام ذکر کئ چې کم ځای کې ختم دو قران کریم وی بیا مده کا ختم اغه انسان پخپله کړي وی یا ختم بلچا کړي وی وچې هغه مجلس ته یو صلیل <سؤال> لرشی او اواخر کې شامل شي نو علماء کرام لکې چې دغه وخت کې ادواغان قبليږي او اوقات د اجابت دو دعاء چې علماء کرام ذکر کین یو تن دام ذکر کړي دادا الله فضلو وکرم او پمګه باندې چې د بابرکت مجلس کې منګل او د شرکات امو قرا کړه الله دې دا ختم زموند دې مشرر علامہ عبد الوکیل سیف دې د پاره او د دې د والدين او د کل عالم د پاره د خیر او د عافیت ذریعہ وګرځي زت ما ماچکم آیات مبارکه ولستو پدې کې الله رب العزت محمد عربی صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي چې تعالی مادة عظیم الشان کتاب در ک او دې د پارا می در کړه دې چې د زمانه د جاهلیت اغه څومره تیارې دي اغا تیارونا تدا مخلوق خدا اغا راو باس او رانا که ورداخل که او رانا تیراو لی زد مندو دوران درس کې اوس مادل تا سوچ کو چې زه بیان پس بانده او کم او سوچ می دا زین که دا ستاوی دو نو کلا زمون ضرور محترم لی الی فی قریش لرا ور سید الله رب العزت زما ذہن د غزای کو لاو کو آلوسی شکری رحم الله مسائل الجاهلیه کی ذکر کای په دغه صورت باندې چد زمانه د جاهلیت د ظلمونو نا یاو ظلم داو چې هغه کور د الله پر خدو د الله عبادت پر خدو او د مال د پارا کله یو وتن تاو کله بلو وتنتلل نو زما زین دا سوچ راغه چې الله رب العزت کتاب صلا را لې غل ده او لغونه کې رسوم د جاهلیت مسائل د جاهلیت اعلی قران دکو چدہ دور حاضر کې سکیږي آیا زمنګ دا زمانہ ترقیافت دا زمانہ دا او کدا زمانہ د جاهلیت ته نو زماند د عجز بنده دا دا چه دې ته ترقیافت زمانہ ویل دا جایز ندی ها ترقی آفتا ور تکوائی چې ترقی کلی دا پو زمانی د جاہلیت بانده او اغا رسوم بیا وغا اعتقادیات هغه د جہالت بیا جواندی شوی دی او پا دیکی ترقی کلی دنو جایز دی بیا لکنن زمان اوستان سوڑوان ده دا عام یو معمول گر زیده لیلے چی طول خلق وی یاره دا د ترقی دور دی. او دا علما کم ځای کې ود دي لفظ د جاهلیت قران کریم پنځه ځای ذکر کړي زمانہ د جاهلیت علما کرام ذکر کړي چې د بیا سند جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نا چې لا نبی علیه صلاتو و سلام تا اغه نبوت نو مې لا شوې ترداوی وخت افوره دا زمانہ د جاهلیت تا یو قول علما کرام دا ذکر کوي چې نا زمانہ د جاهلیت ا د هجرت د مدینه پورې دا د هجرتا پورې دا زمانہ باندې دا ټول باندې اطلاق د زمانه د جاهلیت کیږي چې انسان قران کریم مطالعه غور سراوي کوي نو د قران کریم نه دا مساله بالکل سرګنده او ظاهر ده خصوصا چې د ا کتابونو مطالعه کوي کم چې په ظلمونو د جاهلیت باندي لیکل شوی دی د مطالعه کوي نو قران کریم چې کم آغه اقوام سالفه سابقہ ذکر کئ چې پخوانی خواني سمره قومونه تیر شوې دي نو اکثر د آغه قومونو تذکره کئ اکثر د آغه قومونو ورنه د دنیا قومونه تیر شوې دي قران کریم کې خودا ټولو تذکره نشته دی خو قران کریم د آغه خلکو تذکره کئ چکه کم هغه آغا پلېتۍ هغه کې موجود وي او هغه په قوم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم کې هم موجود وي نو هغه پلېتۍ الله راخلی او دایته مخه تقدیر چې تاسو دا پلېتۍ په هغه خلکو کې هم موجود وي لاګه په مثال الله اکبر قران کریم د شعیب علیه السلام واقع ذکر کئ به تخویفی دنیوی قوم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم تا. او دا غی دا پلیتی د توحید ناروستو چې کم دارای شرک و دارای بیان ناروستو الله رب العزت ذکر کئ چې غیبت تول کې او وزن کې کمې کو او د حلق حقوق په واحل نوب عینې دغ پلیتی د نبی علیه الصلاۃ والسلام قوم کیموہ چې قرآن کریم ذکر کای چې دا تول کې کامه ویل للمطففين الذين اذا قالو على الناس يستوفون واذا قالوهم اوزنهم يغسرون اګه کیموہ دارنګ نور مقاماتو کې الا رب العزت اذ ذکر کای دارنګ قرآن کریم ذکر کای چکهلا قارون ته ویل شو چې ایمان راळा او غور تکبر او غرور فخر مکا نو هغه وي وداماله چې سرا کله شي دا زما په اونار او علم باندې را کله شي انما او تیتو علی علمین دی دا زما عمرو زم ما کمالو بیاینه دا کلمه قران کریم را نکله کای چدا د نبی علی صلالو السلام په زمانه کې هم خلکو کې موجود وا. او بیا رب بی کائنات ذکر کوي قد قال الذین من قبلهم داغه په خوانوم دا سویلو بهر كيف کم هغه پلیتای چې اغه په خوانو امتونو کې وې او هغه پلیتای په قوم د جناب محمد رسول الله کې موجود وې هغه پلیتای اغه په راخلی او الله دې ذکر کوي د دې ټول چا کتابونه انسان وګوري چې کوم لیکل شوی دی په دې مساله باندې چې عقاید او رسوم او ظلمونه د جاہلیت راغست دي نو غیנם د ثابتيږي چې دا پلیتای دا, پلی دا امي دي او دا په هغه وخت کې د هجرتا پورې نه بلکې چې تر سو پورې نزول د قران کریم کیږي او د کمی پلیتو اصلاح کین نو دا د رسوم جاہلیت هغه بقایا جاتو نو قران کریم چې نبی علی سلام والسلام تراته نو هغه د دې دوه پارا راغله چې هغه ظلمات او هغه تیری هغه نه راو رنا رڼا د ایمان ته زکه الله را العزت ذکر کئ کتاب انزل الله الیک دا یو عظیم کتاب منګا تا لدر کړدې لته خرجناسا من الظلمات الى النور دیده پارا چې او باسه تده تمام خلق لرا من الظلمات اغه ظلم نو د جاهلیت نوا الان نور رناد توحید رناد قرآن کریم تا بے اذن ربهم پا حکم دا رب دوی سارا الہ سرات العزیز الحمید پا ترب دا آغلار زبردستا ایل شویزات اغی تیراو باسے او آغلارا قرآن کریم رسوم دا جاہلیت کی سو چاہت یاری سوے دن قرآن کریم آپ اخپل زکر کئی داغی اصلاح کئی یو ظلم رسوم د جاهلیت کې ظلمونو د جاهلیت کې یو ظلم داو چې غیبا د الله نا ما سیوا نورو خلقو ته چغویولې شرک اول لوی ظلم او کې دا لوی ظلم په زمانہ د جاهلیت کې او انبیای کرام چ سمر را راغلیو نو در رد شرک د پار راغلیو سمر چو بیان د توحید خصوصا د نو علي صلاتو والسلام نبات سمر انبيای کرام چې راغلیو نو اوا در رد شرک د پار راغلیو او قران کریم هم پیسلام رب کائنات خلاوري وقظا ربک الله تعبود الا ایا پیسالا کړه دا ستا پروردگار الله تعبودو الا اياه دا چې تاسو بندگی ونه کوي الا اياه او مگر د دغه رب کائنات بندگی وکوي او عبد الله کمیو یو پیغمبر چې راغله دی نو هغه رد د شرک کړه دی او مساله توحید بیان کړه ده رب کائنات سوره نحل کې خپل ذات علیا باندې قسم خوري رب کائنات وئی والا قد باسن فی کل امتی الرسولا ان ابود الله زما د پخپل ذات عالیه باندې قسم زما د پخپل ذات عالیه باندې قسم وي او زما په انبره فاکا سمرا انبيای کرام چې منګالی دی نو په دې مسلمي غلي دی هر امت کې مولي غلي دی او په دې مسلمي غلي دی اني ابو د الله چې عبادت اولا چې تاسو یو د الله بندگی وکي یو الله تا فریاد وکي مولا لقاري رحم الله شرح د فقای اکبر کې ذکر کړي چمبیای کرام بدا او ب د الله د الله بندې و کوي نو د الله بندې سوه دبی کرام د دی نهسم رادو زمونګ خو چې د الله عب وک کوي نوګنیره مبه یادګ ن دا به چې الله اکور روجابه وه چېیک د دا د عبت اجزادي لیکنجز اعظم د عبادت عاد الله دانیتو آاضې کاررکي وه ما جاال امبیا ل بیانې توید تی بیایانې تفریددي بیې کرام سومره چې راغلیو د د بیان كر... د توهيد د فار راغلیو او دا الله دی اووالی د سابتول د فار راغلیو او بیا وولیزا بات قمات هم وجمعاد على کلمات لا اله اللا الله ددي ووجنا د ا بیاي کرامو او حج او دليل او غوينا پهديبانندې جمع شووه او اجماده غیر راغلی و اله ال الله ب او دا به د ص د پااروي آب بیاوي وال يؤمارو بیاؤامرو ااهله ملههم الله موجو ا بیاه کرامو تداه نو شوي چې تاسوخ خلق تداوعای چې الله موجود دی لکه نن زمانه بزرګان دین توحید صرف دا غاڼه لري چې الله خالق ہے درندو کا چرندو کا پرندو کا کیળો کا مکوળો کا نا نا نا انبیاء کرام دانو ویلی انبیاء کرامو تدا حکم نو شوه والا می یؤمرو بے ایؤمیرو اهل ملتهم بے ایقولو الله موجودو انبیاء کرامو تدا نو ویل شوی چې تاسو خلکو تداوی چې الله خالق دی الله مالک دی الله موجود دی دانو ویل شوی بلکې انبیاء کرامو بداوې بل قصدو آئی قصد اظهارت توحید آی قصد کړو اظهار د توحید او هغه سو چې هغه به داوی الله بندگی دا اللہو کئی سمطلب او دا بے سلوی نو ملالی قاری ذکر کئی یوی ردل لی ما تا وهمو و تخیلو حیثو قالو ها اولائی شفعاونا ہند اللہ دا بے د دید پاراوی چی دا خلکو دا گمانو خیالو چې غیباوی ها اولائی شفعاونا دا انبیاء دا بزرگان او دا اولیاء دا زمنگا شپا رسیان دی نو انبیاء کرامو دا دیر رد کو او بوذ اللہ سره انبیا او بداوے چې دا بزرگان قبرونو کې چې کوم پراتري زکه اول شرک علما کرام ذکر کوي چاره عالم غنده کلو نو شرک شرک د قوم نو او اچ شورو شاو شرک نو د دینه شورو شاو چا پنځه بزرگان الله اکبر اګه لوفات شو اغه خلکو د اری د قبرونو من جوری شورو کلو دغه شکلونه جوړ کړه او علما کرام اغه اتفاقی طور سره ذکر کوي چه دا انبیاء دا آغا کبرون شکلون چه کم جوڑشی و آمو نو آغا مقصود نو ابوتان تانه مقصود با اصل که دا چه چا چه چه شکل بجوڑ کرو دا آغا عبادت پاو نو انبيي کرامو چې بداوې او ابو الدوله نو عليه السلام راغله دي او ايا قوم معبود الله هود عليه السلام راغله دي او ايا قوم معبود الله شعيب عليه السلام او ابو الدوله ابو نو دا غي صرف مقصد داو چې دا انبي دا اوليا دا تاسو چې وای دا قبرونو کې فرات دي او دا زمونږه شفارس کول شي لکه د زمانه علامه ابن کثیر په تفسیر د سوره زمر کې ذکر کای په دی آیات باندې چې ما نه بودو هم الا یقربونا الاله ذلفا چې دی مشرکین او بداو چې مونږه د دی بندگی چې کو دا صرف او صرف د دې د پارا کو چې زمونږه مرتبه الله ته نزدیکی آ په دی باندې سره کوي دغه آیات لاندې چې د اول زمانه د مشرکین او د اخیر زمانه د مشرکین د دې ټولو نظریا په شرک دایو ده چې غوی و هم داې و دا او دا امبیا دا زمونګه شپرسیان دي اوس هغه خلک چې غوی دیوبندیت د بندیت ټکهداری غستې دا او ځانته اهل سنت ته او زه تووا اهل حې والخانه کو غ چې کم ټیکداری غستې د نو هغ هم پخپلو کتابونو کې دا کار کوي وایي مونږ خدا نهوو چې دا قونو کې چې کمپراتین دا خدایان دي او نهمونږته دی ته دا او چې تاسو مونږله را کوئ تاسو مونږ لراکه مونږ خدا دایته نه وو بلکې زمونږ مقصد دا ده چې مونږ دایته وو او دایي الله ته وای علامه ابن کثیر ذکر کړي د اولی مشرکان نظریه او د دې زمانه د مشرکان نظریه دکېوا وا هغه هم داوي د خبره کشب ستور کې امام ابن قیم رحم الله ذکر کړي دا خبره تفسیر کبیر کې علامه ابن تیمیہ رحم الله ذکر کړي او دا خبره الاتمام کې علماء د سعودیا هغه ذکر کړي ابن بعض رحمه الله هغه وای وای من جال بینه و بین الله وصایطا يدعوهم و يتوکل عليهم و يسالهم الشفاعه کفر اجماعا کم بندا چې د خپل مابین کې او د الله په مابین کې واسطی جوړی کی او ار تدا وای چې منغا تا توتی الله تعالی تو زمونږ د فار شفاعت او کا شفاعه او سقادې قبرونو کې نو اوی دا صړے په اجماع د امت باندې کافر دی کفر اجماعا د د په کفر باندې اجما ده اوسم خلق داوی پلان کې د پلانکی قبر لراغه اغلاس راو باسو پلان کې ته وی چې تماله وغواړه او, او دا منګلت روایاتی یات جوړکړی دي او هغه دا ذکر کئ جال اعرابی ورما نفسه بقبر النبي او دا خرافات جوړکړی دي او په دې باندې امت گمراه او هغه شرک تاورسو. نو اول ظلم د زمانه د جاهلیت نا اغه دا او چې هغه بدر اچری وولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخیری وخت کې چې وفات کیږي نو دا حدیث وایي اواز راته عائشه رضی الله تعالی عنها ا ذکر کوي نبی علیہ الصلوۃ دا وید دیده پاره الله اکبر چا خلک یا روچ زما دا قوم غره داونکي نبي عليه السلام وي لعن الله اليهود و النصارى الله دي يهود و نصارى دا پلا ند باندي کي يوري وات کي راضي قاتل الله اليهود و النصارى الله دي يهود و ملون کي وال يتخذو قبور انبيائهم مصاجدا دي خلقو د انبياء او قبرو ن جماعتو نه جوړ کړي دي ن یو ظلم د زمانه د جاهلیت نا اغه داو چې غي به دا زمون شفارسیان دی او مونږ د ایتو او د الله توي ورنه غي دانويږي چې د دا قبرونو کې خدایان دي نه نه نه الای به دا وی چې مونږ د او دی الله توي دا یو ظلم د زمانه د جاهلیت نا دویم ظلم داو چې مور او پلار سره هیڅ قسم احسان نو او مور او پلار تر دې چې میرا مور سره نکاح بکېدو او زمانہ د جاهلیت کې د مسدک سنوی چې کوم فلسفانو هغه داوا چې هغه به داوي چې هر خواځا د هر چا د پاره روا دا چې کوم ځای کې وای او څنګه ذریعہ سره وای نو دا غن خپل دا خپل حاجت پورا کول شي تر دې چې مور او حور اځې کوم دنو اس کیسما هغه کې کی امتیاز نکو یو ظلم داو د دا مور او پلار سره احسان نو الله را العزت دا هغه یا رینا خپل مخلوق را او حکم کئ او بالوالدین احسانہ او د مور او د پلار سره احسان وکئ او قران کریم سنت د انبیای کرامو چ ذکر کئ نو ا دا ذکر کئ چې انبیای کرام اغه خپل مور او د پلار د پرلګیادی دعاګان غواړي قران کریم اواکیات غن ذکر کئ بیا الله اکبر د مور او د پلار سره احسان او سم اگو تاسو الله اکبر مور او پلار سر احسان نشته ده بس سرب دمره دا چه خز ورلوکی نو بس خز یغستی او مور او پلار بیا پا میدان باندې پری خودی مور او پلار تا کنزل عام دی ننسبا خلق وی دا ترقیاب ته زمان دا و آغا خلق چه کم خلق دا ترقی دا وی او دای دا سوچ دیگی چې دا علماء کرام دا جاہلان دی اغلوی جوحلا چکه کم صرف د کالجونو د یونیورسټو تعلیم ته تعلیم ویل دي او اغه منده اخته شوې د قران او د سنت نه غافل دي اغه خلک غوره صرف په خلی باندې جیجی کوي خو د مورو پلار قدر چرېم نشي پیجن دي د مورو او د پلار قدر اغه انسان پیجنی چې غد الله کتاب ویلی او د پیغمبر پاک سنت راغستی اغه خلک نو یو د ظلمونو د دا جاهلیت نه چې د مورو او پلار سره احسان نو او سم دادي دارنګې د ظلمونو د جاهلیت نه یو ظلم داو چې اغایې و درشتدارانو دارنګې د مساکینو او د مسافرو اس قسمه قدرن کو او اغای سره به احسانن کو الله رب لذ اغه ظلم نه انسان را واسي خلک را او الله حکم کوي وا ات ذل قرب حقه ور کوي تاسو رشتہ دارانو لا حق د اغهي والمسكين او مسكين حق دا ور کوي وبن سبيله او مسافر لا حق دا ور کوي مسافر لا حق ور کوي الله اکبر زمانه د جاهلیت کې د دا رشتہ حق نه زنا نہ بوا اریت او میراث نہ ملاوی دو دارنگے کما شوم بو امام قرطبی رحمہ اللہ تو تفسیر دو سورہ نساء کی ذکر کئ چہ ما شوم لا با گئی میراث نہ ور کو ولے وے دے جنگ نہ کئ میراث خو با اغه سڑے اڑیشی چہ کم خلق جنگ کئ دشمن دفکئ اغه سڑے با میراث اڑیشی دا ما شوم سکولشی دا گئی حق وو اوسم زمانہ د جاہلیت جون نیدا ترقی کڑیدا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلیو لا تارکبن نسونا من کان قبلکم تاسوب د پخوانو په طریقو باندې او زل بیاروانی گئی بیا بروانی گئی اوس هم درشتدار دا حق نشته د دنیا خلق داسې دي چې هغه میراثونه لاندې کړی دي او دا وایوم نه چې زمنګه سره د چا حق ده دارنګې مسافر راشی مسافر دا غکل نه اوګلار شي خو هغه په اکلی کې روټای قدر یې صحیح نه کوي اوسوک د مسافر قدر نه کوي الله اکبر دارنګي د مسكين قدر چاته دي مسكين خونن سبا چور مینانو خلکو ته چر چر مین وای زوته چور مین و چور مینانو اغه لوټ کړه د زکات چور مین شي نو اغه زکاتونه وای وای وای د مسكين حد ختم شي دارنګي مليانو لوټ کړه ا دهغه له پهغ غمره شو د خوا ته دی اللهشابه ساډاللکهه کا ورشا راړه سابون راړه ګړه راړه او په مابین کې چړه ی یبل تې بخي او ممسکن د خوات ټکئ اغله میلاویږ نه او د دل تکف مځ کوي. دارنګې قسمما کس قسم طرقو سره د ملک سر برګانوغ مسکل لوټ کو او تبای کوو غوی د سه خبر دی و یرا منګه فریاد کوو د کو سر بران غ د سه خبر دي. اغې خو په دې په انشي چې ګرمي راله او کړهړه یخني راله او کړهړه ګریزرې لګېدلې دي یع کنډیشن لګېدلې اغې د سنه خبر دي اغې د سنه خبر دي چې توا ته پریادو کې اغې خو د یتیم مال دی د مسکین مال دی او لګيادي او اغه چې کمدنو دنو په قسمه کس قسم طریقو سره اړف کړي دارنګې د ظلمونو د جاهلیتنا یو ظلم دا او چې اغې به اسراف کوې اسراف اسراف به کوې او کیسما قسم طریقو سرا پر شرابو او بانده اسرافو دارنګ پر دمو بانده اسرافو دمې به ساتلې وی او غیب او تا غان وی او غبې ګډول او پاري باندې به پیسې نوسته ظلمنا او د دې نه انسان راو باسي او حکم کوي نبی عليه الصلاه والسلام ته ولا تبذر تبذيرا ولا تبذر تبذيرا اسراف مکوا نن سبا زمنګ مالونه په سبا انده لکه اوس ته زماده رور محترم وې زمنګ مالونه خو په دې لګي کړه مړه اوس تلین او غېله منګ تیاريو که وې سیار راړلې کورته نو خزام خوشاله خاوندوم خوشاله دارنګې کزوې وای چې مالا موبایل واخله نو اگر چې هغه ته پمیاش کړئ غننه ځي خروجانه په بربن فلمونه ګوري دلته من خطه کړیو چې هغه راړو او لاس کې ولا ورکو دا ټول اسراف کې راځي ولا تبذر تبذيرا ان المبذري ناکانو اخوان الشياطين الله وايي دا اسراف دا د شیطان رونه دي شیطانان دي د شیطان رونه دي دارنګې زمانہ د جاهلیت کې یو ظلم داو چه غی بخپل اولاد وجه او دا دی وجی بے وجه چوه دی با سبا لویگی نو د با خوریسا لکنن زمانا دا جاہلیت کے دې دور کې دا ظلم عام دے خاندانی منصوب بندی را شورو او دا د دا پارے قسما کسم مهمون شورو کری دی قسما کسم پلیتی کلب یو ذریع سره او کلب لی ذریع سره. تردی پوری چوس د پیرا سټامول ګولې راوخلې او پاغې کې هغه مواد استعمال کړی دی دارنګې د دا طاقت بوتلې راوخلې شربتې راوخلې او په کورونو باندې ګرځي او هغه تقسیمې او دا د دیده پاره په پا دنیا ممالکو کې چینتا او ګورا دومره ترقې کړي د دومره ترقې چې سهار بوټې او کاری د ټماټر او دا سپریدی و سرا چی اغا پی او کی نماخام اغلو شوی او اغا تماٹورم که یغیس رکڑیمی بیا دا سپریدی و سرا او اغا, آغا حد ترسی خو اغا که ام پا بچو بانده پا بندی دو دا بخوری سو دا جو حالا دیو کنی دی دا ترقی دا دا ترقی نده نبی علیه السلام فرمائی تزوجو تلاو توالدو تناسلو فا انی مباهم بکم الاماما و اوکی نک دیر ډیر بچی راړي نسلونه سیاواګي زکه د قیامت پر اس باندې زه محمد عربي په نورو امتونو تاسو باندې به فخر کوم تاسو په کثرت باندې دارنګ نبی عليه الصلاۃ والسلام فرمایي تزوج الولود الودودا هغه بیا نو سره نکاحونه کوي چې غي ډیری مینا نا کیوي دارنګ ډیر بچی راوړونکو کیوي زبا تاسو باندې ثواب ارز د قیامت باندې فخر کوم ستاسو په کثرت باندې زمانه د جاهلیت کې داو چې غیب بخفل اولاد د لوګي د وجنا هغه به وجو وسم دا ظلم شورو دي رب کائنات د دې ظلم رد کړي او رب کائنات ارشاد فرمایي ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق او خلقا ته سخط بل بچي موج نه خشیت املاق دیار الدولغنا چې سبب خريسه وسم دا ظلم شروع دي او دا غیدو فاراد داس مهمونه غ تیار کړيدي داسې منصوبی چې د هغې نه مونږ خبرو نه او غی زمونږ هغه کون ترادن نه کړي دي چې دغه مواد د مردان قوت دا ختم شي او دا مسلمانان کمزور شي او دا یو منصه دا د مسلمان د کمزوروری کولو کسم مااقسم منصوبي د ی دو سره خو افسوس دا دی چې مسلمانانو د الله کتاب ر خود دی لکه داغې یو ظلم ده غور په موزمونږ سره یو جنگ نه کوي. پر او جزم من سره يهود جنگ نکوي داننګ يهود زمنګ سره پدې باندې جنگ نکوي چې تاسو حاجنہ کویاس پدې جنگ نشته ده بالکل پدې جنگ نه ده دا غي درې منسوبي دي غټه غټه يودا چې د الله لکه څنګه چې زما د رورو سپر یو يودا منسوبه دا غي چې د الله کتاب د مخلوق نو واخلی او د دې د شي او اغه منګه خپل محنت شورو کړل دے قسمه قسم طریقو سره د الله کتاب کې ہدایت نشته داده او قسمه قسم طریقې دي اغه منګه خپل دا غیا کار کوو دارنګې د اغې دویمه منصبه د يهودو چې د مسلمانان د جهاد جذبه ختم کړي او د جهاد اغه جذبه اغه د اغې نو او اغه کار ومنګه شروع کړل په خپل باندې قسمه کس قسم طریقو سرا مولیاں تیار کړی دی و غی پدی منسوبلی گیا دی چې بدر ہمارے لہے دلیل نہیں هی اوحد ہمارے لہے دلیل نہیں چې بدر دلیل نشی اوحد دلیل نشی نوبیا به دلیل سی بدر دلیل نشی د صحابه کرامو هغه غټه غټه قربانی او دومره قربانی چې او صحابرا غله ده او هغه خطیب ابن ابي بلتاہ دشمن له خط له ګل ده خپل کور بچاو له د پاره مشرک دته فائده زی حضرت عمر رافاسی فاسی و نبی عليه الصلاه والسلام تو, تو یا رسول الله ما ته اجازه کا زر سر کلم کوم نبی عليه الصلاه والسلام تو کی نه عمر دا بدری صحابي ده او د بارا کی خبره مکاوا بدری صحابه دومره لوی قربانی کړي وي اغانن زمونږ د پاره دلیل نشو د جهاد اغه جذبې يهود زمونږ نه لړګي دریمه منصوبه دا چ علماء کرام نہ نفرت پیدا کی د خلق علماء نہ نفرت پیدا کی بلا منصوبه دا گئی و دام دا الله اکبر چ گئی دا نفرت ختم کی چ دا مشرک نہ نفرت ختم کی دا بدعتین نفرت ختم کی اوه چ بس دا ټول مسلمانان رونه رونه دی بس بایکاٹ مای کاٹ ما نشته دی او دا دیځه کی دا رونه رونه دا هر چا سره یو ځای کی دل او دا ټول منګه یو, یو یو یو خیر رکه مشرک دین یو کیگا وسرا که کبیدتی نو یو کېگا وسره دا نفرت ختم کی دا غټ یو جوړته اشاره ده چې هغه دا غېدا فارمنسوبي جوړی کړی دی لکه شیخ بکر بن عبدالله ابو زید او یو کتاب لیکل دی ال ابطال په نوم باندې او هغه په ریک یو تاریخ ذکر کړی دی چې هغه د دا یو سازش ته هغه سلور ادوار ذکر کړی دی په هغه کې چې هغه دا وای يهود چې دین ابراهی مانا دا هن دا چ سومره دي مسلمانان دا يهوديات او نصرانیت دا یو سيزونه دي او دا ټول دی او د دې په مینس کې جوړ او د دې کې اس اختلاف نشته دي او هغه دا غې ده پاره یا کسما کسمن تنظیمونه جوړ کړی دی او پاغه باندې په کربونو باندې روپی لګي چې په مسلمانانو کې دا سوچ ختم شي چې هغه وای دی يهودیت نن افراد دا نه غې د عیسایت نن دا ختم شي او ټول داسې او دا اوس د دلته کې مشرک سره جوړ بدعت سره جوړ دا خدید پاره او منصوبه دا چې يهودیت او نصرانیت او مسلمانان دا ټول یو شي دا دایي کسما کسمن منسوبي نو یو منسوبه پاره کې دام را چې دا خانه‌داني منسووه باندې او دا جهالت ته اغه د زمانه د جاهلیت او منکر راغلې دي دارنګې د دا زمانه د جاهلیت د ظلمونو نه یو ظلم داو چې زینا عامه وا امامي بخاري رحم الله اغه یو حدیث را نقل کړي اغا چې اړيکې طرق چ زنا عامه امام بخاري رحم الله اي حديث کې نقل کوي طرق د نکاح کې چاغي کې یو طریقه دام کے و چې په زمانه د جاهليت کې بعد زنانه په خاص زنانه به کنجرای دای په کورونو باندې به با جنډي ولاله او ارسو بالته اجازه تو غیبت لې شو اوسم ده عام دي دا کمی منصوبی چی زمان پا دے ملک کے شروع دی یارو یروفی ممالکو کیا غش بلکل برسر عام راغلی دی عام زناگاہ نکی گی اللہ رب العزت دے تیارونا انسان راو راوباسی خلق راوباسی اور رب کائنات حکم کئی لا تقرب الزنا انہو کان فاہشا د زنا اسباب تام نزدین شئی دا دے رب حیائی دا دیتا نزدین شئی الله اکبر او هغه وسایل د زنا چ سمر دی هغه لارې الله بندي الله مؤمنانو توي لا قل للمؤمنینا یغضوا من ابصارهم مؤمنانو توایا چې دا خپل نظرونه د خطا کی مؤمنانو الزنا نو توایا یغضظن من ابصارهن نا هغه دې خپل نظرونه خطا کی هغه لارې وسایل بندي الله اکبر او حدیث کې رازي نبی علی صلاتو السلام فرمایي کلو عین باکیتن یوم القیامہ هر استرگا اغبا فرزد قیامت باندی جڑیدن کیو او جاڑی با الا عینن غزت من محارم اللہ مگر آغسترگا چا غزان دو محارم دو اللان بن کرو او اغیتے نو کتی اللہ کم حرام کرو اغیتے نو کتی دویم آغسترگا وعینن سہرت فی سبیل اللہ بلا آغسترگا چې هغه د الله پلار کې په جهاد کې شوقی راکړې دا او هغه سوکی کړه دا دا, دا سترګا داود دا قیامت پر اس باندې نه ځاړي او عینن تخرج منه مثل راز الزباب من خشیت الله درې ما سترګو د قیامت پر اس امن کی او هغه بجاړي نه چې یو خلوت کې یوازې والی کې ناستوا او دا الله دې یرید و جنا دا ارینه د مچ د سروم را قطراو اوخه پریوتانو علاوه دا سترګه قیامت کې نه جړې خود د الله دی یاری د وژنې نو ازباب او وسایل د زنا بندي او زمانه د جاهلیت کې دا, دا ظلمونه دانګې زمانه د دا جاهلیت کې قتل او غارت عام عام بالکل چا دا پد نه لګې دا چې په سوو جلې شو دوشمنی په سبا نشورو شو دا عام او سم هغه ظلم شروع وکړ نه ده پتا لگی چې دا با جوڑ مسلمانان په کم گناہ بانده واجلشی وما نقمو منهم الا ان یؤمنو بالله العزیز الحمید دا غی گناہ سر ابدا دے غی ایمان دا اللہ پا ذات بانده راولے دے وما تنقمو مننا الا ان آمننا بے آیات ربنا اسم دا راکار دے ولی واجلشی د سوات مسلمانان ولی واجلشی ایمان راولے دے د الله د قانون مطالبہ کی زکاہ واجلشی دا ظلمونه دیده جاهلیت او کنه دی, دی الله رب لذ د رد کای والا تاقتل النفس اللتی حرم الله الا بالحق ما وجنی تاسو اغه نفس چې الله دا غه وجل حرام کړی دی ولی وجنی می وجنی دا رنګې زمانہ د جاهلیت کې یو ظلم داو چې غیبه بدلا غستا نو بدلا الله روه کړو وا خو چې بدله بغستان واږي کې به انتهائی زیاته کو اغه بداسو کله دیو په ځای دوا وجل کله دری وجل کله خاندان به مکمل ختمو الله دا غي ظلم رد کړي او دا غي زمانه د جاهلیت وسوم دغه دا تاسو ګوریدو پښتنو دشمنو تا مرگ به یو کړی اده بوله پلارونی مرگ به بل کړی دغه دغه خاندان په سلګیدلې واغی بولې الله وی فلا یصرف فلقتل قاتل کې اسراب ما کوي چې ظلم شروع کوي دارنګ زمانہ د دا جاهلیت کې یو ظلم داو چې مال د یتیم اوب بر یام خړلې شو او اوسم خړلې شي زمنګ د ملک سر سربراګانو اغه خړو او تباہ او بربادي کو چې کم یو رازی نو اگر دومره مال اخری خو افسوس ده چې زموږ مسلمانانو کې به کله دې ایمان هغه جذبه پیدا کیږي کومولی سیب راشی مال اوټرا کوي زبتا اسلام راولم دی الله اسلام راځي نو کبل راشی زبده پښتنو د وینې د یو یوې قطره ته پوس کوم خو مال را کوي نو دوی ورپسې منډي کې ور ورخلاس ورپسې او هغه چې پاشي نو اسلام آباد ته تختېدل یو په مسلمانانو په پښتنو بمبارې کیږي اگر سره غاګه نه کوي الله اکبر ارمل دي یتیم اری پکسمه قسم طریقو سره خوري مزه کوي او دلته یتیمان کونډه چکه مند نو ځان لاله ته ټکای یتیمان ځان لاله ته ټکای الله وی ولا تقربو مال الیتیم الا بالتی احسن مال دی یتیم تا غره نس دینه شي سورہ نساک واي کوده خړن اور د گیډه تواچو اور د گیډه تواچو دارنګ زمانہ د جاهلیت کې وفانوا او وادی پورا کول نو الله حکم کئ اوفو بالعهد وادي پورا کئ اوسم وادي عراشی سیاسيان وادی, سیا وادی وکي اوای منګه تر قیاپته خلق کیو جی وادي وکینو بل زغبال بیان ورکوي داسه د قران خبره خو نه وچی وادي پورا کئ او تا که ته قران ویلو آیا اوفو بالعهد وادي پورا کئ داننګه زمانہ د جاهلیت کې آدا او چې وزن کې او تول کې ظلم نه کول الله وای او فلک ایلا و اذا قلتم وزنو بالقصاص المستقيم دا تول ظلمنه دا رنگه شروع کسمه کسم طریقو سرا الله رب العزت کتاب راو لګو دی دو پاره راو لګل چې دا تمامه تیاره دا انسانان د دین راوزی کتابو انزلناه اليك ذا یعظیم شان کتاب ما پیغمبر فاقا تعالی درکړه ده لتوخرج الناس من الظلمات الى النور د دې پارا چې وباسټ تمامو خلق لرا د دې تیارود جاهلیت نا کا په شکل د شرک دا کا په شکل د دې کې دا چې د مور او فلاره سره ظلم دي کا په شکل د دې کې دا چې د یتیم مال وهل شي کا په شکل د کې دا چې اسراف شروع دي کا په شکل د دې کړه چې اغم اولاد د وجې د لوګینا دا غې د يرې نه وجل شي کا په شکل د دې کړه چې زنا د د ټول نه ته اگر راو با سید انسانان د قرانه کریم ته راولې اغه ته راولې او دا قرانه کریم نبي عليه الصلاه الله ورکړو او نبي عليه الصلاه والسلام به دا بیانو سلوخ کالا نبي عليه الصلاه والسلام مکه مکرامه کې ګرځي او د الله وکالو په مرګه بحیرای راهب د نبی علی صلاتو سلام نه تاسو کوي و استادا قوم په سبان دي او دین د الله سده نبی علی صلاتو سلام اغه ټیم وای و ماته تفصیل معلوم نه ده خو دومره دا چې په دی پويګم چې زمادا قوم مشرک ده او دین د الله اغه په ځمګه کې اغه توحید پکار ده نبی علی صلاتو سلام ارشاد فرمائی فاقد الله بستم فيكم امر من قبله او خلک ما تاسو کی ډیره زمانہ تیرا کړی دا هما تاسو تغره بیان د ځان نه د کړه چې ترسو الله کتاب نه درا کړه د پیغمبر تبلیغ بلغ ما انزل الیک من ربک اګد الله د کتاب تبلیغو او پیغمبر پاک تعالی ای وی وا ان لم تفل کچریتا د قران کریم تبلیغ نکو د خلق تو نرسو نو فما بلغ تر رسالته داد الله پیغامات بیا خلق ته د رسو دی, دی تبلیغو کا او پیغمبر افاق ارشاد فرمای ماله دا کتاب راکله شو دے الله را العزت دا قول نقل کئ لئن زرکم به و ممبلغ دیده طرا چ تاسو موجودام او يروم او اگر ټوله دنیا چ سمرا رستوراتلن کې دي په قران باندې او يروم دا قران کریم هغه تبلیغ نبی علی صلاتو السلام کو تفصیل دی ایمان هغه نبی علی صلاتو السلام تا چې معلوم شوه نو د الله په کتاب باندې معلوم شوه د کتاب بیان الله په کتاب معلوم شو هدایت سر چشما اغ الله کتاب دی و ح ک راځې نه بیاله صلات سلام فرماي مجدما قوون في ب من بوت الله لوونه کتاب الله تهداره سونه هو نزلت نه هم الله نظله تع عليه مسقینا دله پهقرورنو کې چې په یو او د الله د کتاب درس او تدریس کی. لکه دا کده څنګه تاسو مشغول وئ الله دې خپل دربار علیا کې قبول او منزور وګرځي الله رب العزت پیغمبر فرمایي په دې خلقو باندې دا الله خصوصي اطمینان رازي وغشیتهم الرحمه چې د الله د کتاب درس او تدریس کې اگر رحمت رازي او دی پټای پرستې رازي او د دې نخپلې وزارت چا فیره او الله رب ال زد د خلق تذکره او ذکر هغه په مجلس د پرشتو کې کوي آلته ذکر کوي او قران کریم بارکه نبی علی صلاتو السلام فرمای اشرف امتی حملت القران زما د امت بهترین واعظت من خلق هغه به چغید الله کتاب راغسته عزتمندو فیاصاله دا ویل غواړي چې زدا تمام ظلمونه ختم کم مقصد او بیان مختصر دا چکيو سړې دا ویل غواړي چې زدا ظلمونه د دا جاهليت دانن چې کوم ژوند او ما به تورې نمونه تاسو ته وو زکر کړو کدا ختمول غواړي نو الہ به ختميږي چې د الله کتاب را واخلې د الله کتاب خپلمز دکې او بل ته مخې خپلو بچوت او خې خپل کور کې او خې خپل زنانو ته خې نو الہ به کیږي او کدا الله کتاب نه راخلې او بل تربت زې او واي چې ګینه بل سکه به هدايت پیر سغا په پیر سغا یا بل جرتبه ملاوي شي او د الله کتاب په کې مینس کېنی وی هدايت په ملاوي شي نو د پیغمبر پاک خيره به موي نبي عليه صلوات ارشاد فرمای من مانيب تاغلو حدا ان غيره از الله الله يا الله چا چې د قرانه كريم نا غیر تر په ته تا هدايت تالاش کا الله ته گمراه پیغمبر خيره کوي یا الله گمراه کي وَمَن تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَسَمَهُ یا یَا لَکُم مُتَکَبِّرَ چې دا قرآن پرې خوښ لکه زمونږ د قوم لیډرانو تکبر سره د الله کتاب پر خوده لې بمباریانه کوي او مدارس هغه مسمار کړي دام د دا زمانی د جاهلیت یو ظلمو اذا تاوالا سافل الارض لیفسد فیها ویهلک الحرص والنسل چې کله والی وګرځي نو اغه مدارس او اغه طالبان اغه تبا کوي د زمانه د جاهلیت یو ظلم دامو او سم دادي نو نبی عليه السلام خيره کوي قسمه الله الله ټوکړي ټوکړي کوي الله د منګ د د خیرونه بچ کی او الله رب العزته زمنګ علم ا علم د قران منته نسب کی او الله رب العزته زمنګ عمل پخپل فضل او کرم سرا د خپل کتاب موافق وګرځي دا مختصر خبره وي کڅدا خلین ادا سه الفاظ اوتی چې دا چا د زلوده صدمه سبب ګرځېدلې الله رب العزت ته اغه زما تکسیر معاف کیا او الله دې دا اغه درجات بلن کی او الله دې زمون د هدایت دا ذریعہ اغه مون ته همیشه نصیب کی چې د الله کتاب ده او الله دې مون د دینه نه محرومه کوي الحمدلله الله ستاله ل وی احسان افاده زمون دا معمولې من لترلې او دا معمولی کوششونه دې کې تا خیر او برکت واچو مونږ خو دې لایق نه خدا خصوصيسته ساده الله ته پکې نور و خیر او برکت واچو او چې څوک د الله کتاب او دی عمل پکې ماني نلتا غوي نورم کامیاب کې په دنیا کې او په آخرت کې چې څوک ته ناشتي او څوک بیانایي اسوک په کورونو کې اوري اخر ته دا, دا غوي الواد نیک عمله کې زموږ مقصد هم دقو اې چې موږ د دنیا نه زو او په خپل سترګو وینو چې هغه مقصد موږ شروع کوله هغه مقصد الله تقبل کړه خلاص موږ الواد کې خیر او برکت تواجه دا څوک چې راغلي دي دی زموږ دین د لپاره خدا دې لم اجر ثواب ورکړي <coughs> او چې څوک زمنګ سره تعاون کوي او امداد کوي دنیاوی او په دې دین په کاربار کې ګرځي الله تداغوي سره هم امداد وکړي په هر ځای کې چې څوک دا اوري او دې ته وغږدي او عمل کوي نو خدای تداغوي امداد وکړي هر قسم تکلیفونه مصیبتونه الله تمد مسلمان امداد کې اخلاص وکړي که د دنیا تکلیفونه وي که د آخرت تکلیفونه وي خدا منګ د شیطان د حملو نه بچی او منګ د خپل کتاب عالمان عاملان تر قیامت پرې زموږ په دې الوادو په دې نسلونو کې چې سمر موحدین ناشتی بلې ټولو کې الله تحقق پرس مګ کمه ته په کې حق پرس پیدا کې او هميشه د پاړه چستا کتاب تر قیامت پر لیک حدیث مبارک کی راځي نو د غشان تک قیامت پرې چې د موحدین ی او استاد کتاب بیان نه کیږي او چې موږ د هغه اگر استنی چې کما عملو نه کیږي موږ الوادې نسونه یي نسی که وسی اداغي کم نه کمال کی خدای داغي د عمل زمنګ پکې کی او چې موږ کم شاګردانی یا زمنګ استادانی خدایږي ته بخنو کی او زمنګ شاګردان ته ترقی ور کی د دین او د دنیا په دنیا کې الله وی د تکلیفونو مصیبتونو نه بچو ساته ربانا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتوب علينا انك انت التواب الرحیم جزاکم الله احسن الجزاء ګرانه خو ګرانه مولویونکو ته مولا علامه کی توصیف خبر سد بیان چې په جاري ما کې داسې قران دی کتاب سر صدا کې اچھا بیس نو دو ازار آٹ کے شورے دو دیل میں لائے دو سنت کے مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلاغان اس دیمین چوک جنگیرار اور صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر اسیو